Jesu Kristoren evangelizoa San Juanen diburutik. Aldiaretan, Jesusek esan eutxan jenteari neunaz zerutik jatxia dan ogibizia. ogi bizia. Ogi honetatek jaten dauana betiko bizi zango da. Ketanik emongo dodan ogia, nire aragia da mundua bizi daiten emona ek eztaba idan zihard duen euren artean zelan emondaikegu honek bere aragia jaten. Jesusek esan heltzen, Egi egiaz dinotsuet, gizoaren semearen aragia jaten eta aren odola edaten espadozue, ez estozuue bizirik izango zeuekan, nire aragia jaten eta nire odola edaten dauanak betiko bizia daude. Eta neuk biztuko dot azken egunean. Izan ere, nire aragia egiazko janaria da. Eta nire ondola egiazko edaria. Nire aragia jaten eta nire odola edaten dawana neugandako eta ni arengan. Biziranaitak bialdu nau eta nia itxadi esker bizinaz. Era berean Ni jaten hauana niri esker biziko da. Hau da zerutek jatzi da nogia. Ez da zuen gurasoek enzane ja benalakoa. Arek hile eta. Hogi honetatik jaten da betiko biziko da. Jaunak esana.